Otoitza Ura Zein gauza eberra dan ura Baina gure artean Gitsi estimatua Eta bera behar danok Bizi izango bagara Horixera zin izmena Eberra eta gutxi Estimatua Eta beharrezkoa Sakoneko bizik erarako Jesus egazko Alkarrizketan Lortzen da Ez da egia batzuk buruan erabiltea, berresu batzuez jainkoa menpe jartea. Jesus Jesusgaz topo egiten dauan ari, urjarioak les sortzen jako, barruko bizitzea, betirinoko irauten da bana. Hemoiguzu jaunaz zeure uretik, sakoneko bizitzaz bizi izan geitezan, alkarren errespetuz eta zerbitzari.